Du kommer det her, det fantastiske show, det bliver præsenteret om næsten. Den bedste musik, de utroligste ord, og helt uafhængig af Og spiller vi det, og så spiller vi det, og så vil vi spille det der. Og alle er det godt, både sang og musik, de er lykkelige folk i og så følger og så kommer der til Og så er det der er i gang på den måde, det er på den måde, som vi synes, det er bedst. Velkommen til DJ Breeds program på P6. Så her kommer Selfhood med Tripping Still. fået med Trippen Still, og tak til Burning Red Ivanhoe for intro introduktionssang Som jeg har fundet i DR's arkiv DR's diskotek spiller en større og større rolle i det her program Som hedder DJ Brads program Der kan man finde nogle lidt sydvanlige og meget sjældne ting som vi, tænker, som vi skal høre mere af Nu hører vi Anfi, Fie Musik fra Vietnam tror jeg nok. Noir, noir. Du kan være glad for, at du har stillet ind på DJ Breds program. Der er masser af lytterhenvendelser på telefonen, vi skal høre. Alle mulige snak og spørgsmål på kryds og tværs i det lytterfællesskab, som jamen, som skaber det her program. Der er en anden vigtig spiller. Der sidder derovre i sin gule lange jeg trøje med trøje Det må være Mixi, at tale om. Er det, Er det mig, du snakker selv? Ja. Jeg har den gule på i dag, ja. En af de gule. Det er fedt Jeg har, Jeg har vildt bare en gule, tror jeg. Altså... Hvorfor har du det? det var den flotteste farve. I hvert fald til tøj, tror jeg. Eller bare... Det skulle bare den flotteste farve. Ja. Den yoga-gule der, kan godt give noget hjælp til med at få lidt sjælefred, synes jeg. Kaldte du den lige gule Ja. Er det det, er det det der? Den er Ja, tæt på. Det er sådan, der er sådan lidt påsket, måske. Det er samme i virkeligheden. Yoga og påske. Jeg det her nice musik ud. Der er jo sværlyd. Kan du høre det? Der er nogle, der lige trækker et svær, er et takt. Det er fandme nice. nom du lytter til de her program her er anne med noir ti -noir. Noir -noir. Hvis du lyst til at ringe eller skrive ind til programmet, så skal du bruge nummer 42 66 80 29. Du kan fortælle os noget, der går skidt, noget der går dårligt, eller det kan være, at du bare vil spørge vores lytter om noget. 42 66 80 29. Du kan jo skrive nummeret ned. Det kan være, at der sker et eller andet senere, du vil være med til. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er meget vigtigt, Jeg har taget det du er så fed. godt, mig Karl det splash chang. Splash -tank. Tak, tak for din besked. Bare køre. Det er det er skit, Det, det er også lidt op i gear, det musik her. Men det er intet imod det næste nummer. Nej, nej. Det er den grad også op i gear. Så kommer Venetians Snæres med nummeret Einstein Rosenbridge fra pladen The Chocolate Wheelchair album. Kan vi lige... Vi skal lige høre... Hvor okay, lag på? Ja. Kan vi også lige høre lidt mere af det her nummer? Ha' tålmodighed ringe efter det her nummer. Jo, ringer ikke. igen. Vi skal lige høre et minut til det her nummer. Okay. Det er Christoffer. Hej, Christoffer. Dag, vi sidder jeg vil bare ringe og fortælle vi sidder og laver mad, og det er et sygt lækkert program, jeg at køre. Ah, tak skal du have. Hvem er vi? Jamen, det er meget og min god ven Johnny, vi sidder her i kollektivet. Så det er jo Lillefredag, så det gælder bare mig at hygge sig. <laughs> og I bringer en god stemning. Jamen, tak skal du have. Var det Christoffer, du hed? Det er mig. Christoffer og Johnny. Yes. Vi sidder i kollektivet. Hvor, hvor er I henne i landet? Jamen, vi er midt i landet lige på Fyn. Vi er Uense. Okay. Okay. Ja. skal I lave senere? Har I nogle planer her på lille fredag udover at sidde og orme i køkkenet? Ja, det kan du tro. Når nu maden er spist, så tager vi da en lille tur i byen. Vi skal have kvisse på den lokale. Hvad hedder det lokale sted? Ja, det er Old Irish, og det er lidt af en kæde, jo. Det er en kæde? Nå, uden ja. Okay. Der ligger Old Irish i alle byer uden for Irland. Okay. Er det et sted, I kommer til? Det er et ret lækkert sted. Med God stemning. Cool. Hvad kan, God man hyvigt. Hvad kan man forvente, der sker på sådan en, øh, en almindelig torsdag nede på Old Irish? Jeg tror, man kan forvente en, en øh, quiz, der bliver virkelig, virkelig kompetitiv. tror, der kommer til at være en masse quizhejere. Er det noget fast med det quiz der? Det har jeg ikke så meget kendskab til. Det ja, nemlig det. Hvad eneste torsdag i hvert fald her i Odense, og så, så er der selvfølgelig gode præmier. Nej. kan fortsætte bagefter. Hvad, hvad handler quizzen om, og hvad kan man vinde? Øh, uh, ja, men, uh, typisk så vinder man jo noget til gane lidt at drikke. Ja. Noget med Der, det er procenter? Husker, hvad det er. Ja, det er det typisk, for det mest. Okay. <laughs> det, er, det er det altid. Og så... Øh, sidste gang var det Simpsons, og nu kan jeg altså ikke huske, hvad det er den her gang. <laughs> det finder du nok ud af, når du kommer ned Ja. Yes. Du må håbe, det er noget, du ved noget om. Øh, hvad, hvad, hvad ville det værste quiz være for dig, hvis du skulle gøre dig håber om at vinde en flaske Grand Marnier i aften nede på Old Irish? Hvad ville det værste Altså, hvad ved du mindst om, tror du? Uh, jeg tror, det jeg ved mindst om, det er nok at strikke. Okay. Så det skulle være at hækle strikkeopskrifter. Hvad med Johnny? Hvad ved han mindst om overhovedet? Johnny, hvad ved du mindst om? Han tænker. Det skal han sgu have lov til. Makes disney -film. Hva, Johnny hva? har problemer med Disney-filmen. Okay. Det vil jeg synes at good, meget. Hvis man skal have store huller i sin viden, så er Disney-filmen altså ikke det værste sted. Nej. <laughs> finger. Hvad kender du Johnny nok til at kunne sige noget om, hvad han så ved allermest om? Johnny han er rigtig, rigtig glad for musik. Okay. Så jeg tror, Johnny han skal bare have noget om... Rockmusik. Rockmusik? Ja. Frank Zabba. Oh, det er Det er sådan noget der. Han er. han er. en gammel sjæl. Og hvad med dig selv, hvis, hvis Hvad ville det bedste emne være, som ville sikre dig, at du ville komme hjem med... otte flasker øh, sambuca fra Old Irish i aften? O 8 flasker sambuca. Øh, så tror jeg, de skal fortælle... Øh, så skal de have noget om øh, biologi. biologi. Men og den slags. Ja. Hvad sagde du mere en biologi? Vandmænd. Biologi og vandmænd. Hvordan kan det være, at du ved så ja. meget om det? Øh... Det er fordi, at jeg lige begyndt at studere biologi, og nu har vi haft et intit løb om vandmænd. Okay. Så jeg ved hvad som helst. Er der noget Har du lyst til at fortælle lidt om vandmænd nu, hvor vi har det her igennem? <laughs> okay. Ja, så måske vidste du godt, at øh, vandmænd også kan brænde, man kan bare ikke mærke det. Og ligesom brandmænd, så, så brænder vandmænd egentlig også. Okay. Men, ja, men, ja, hvordan ja, kan det, det så være, at ja. man ikke kan mærke det? Uh, ligesom, det er for små, dem vi bruger. til at ikke med. Er det ligesom de forskellen inden. på brændende eller døvne eller...? Uh, nu spørger du om et område, det du giver, ikke noget om. Uh. Det er jo ikke en vandmand. <laughs> Nej, okay. Fortsæt dit foredrag om vandmænd. <laughs> det er vandmænd, det er lidt, at de sådan... Uh, de har sådan en indløbs cyklus, hvor de spytter sådan nogle små laver ud, som så sætter sig lidt som planter på havbunden, og de laver spytter så nye vandmænd ud. Så det er sådan lidt to dyr på én gang. Altså de har et separat livsstadie, hvor de kun er lavere, der reproducerer. Ja. Okay. Nemlig, og de lavere laver ikke lavere igen, de laver vandmænd. Nå, de, altså de vandmænd. skiftes imellem at være laver og vandmænd, kan man sige. Fuldstændig. Altså, ja, ligesom hvis voksne fødte børn, og børnene født voksne? Det er cirka sådan, ja. <laughs> Fuck, det lyder sindssygt. Jeg er glad ja, for, at jeg spurgte er. til det her med vandmænd. <laughs> Hvad kan du ellers fortælle om vandmænd? Oh, øh, koraller er samme kategori som vandmænd. Okay. Sådan hvis du snakker livstræder. Og de har bare glemt, hvordan man laver vandmænd, egentlig. Så de kan kun lave... Laura, som er på Men de er samme... Øh, hvad hedder det? Familie, eller hvad? Ja, det... Det bliver lidt teknisk, men det ligger lidt længere op end familie. Men øh, de er beslægtet et sted deroppe af. Så skal man sige, de er, de er nært bekendte, De er ikke helt familie. Nej, okay. Hvad hedder det på, på biologisk sprog? Hvad, hvad er den rette betegnelse, hvis ikke det er familie? Så siger man, de er i, i samme orden. Okay. Ja. Jeg håber virkelig, at quizzen nede på Old Irish kommer til at handle. Og den er lavet af sådan en fagidiot, der kun interesserer sig for vandmænd. Og du bare yeah. øh, slår et mega homerun, og skal have sådan en lille uh, sækkevogn for at køre alle de... rammer <laughs> med uh, Mr. White og Kremlikør og uh, Sambuca hjem fra Old Irish quizzen. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og så sender jeg en blad til Det kunne være lækkert. Men uh, Christopher, det var herligt, du ringede ind. Og hvis din ven Johnny kunne Vi har vi næste måned, vi går ind i årets absolut mørkeste og mest ud måned. Hvor vi praktisk talt står i mosevand til knæene i nogle fugtige, mølleætte skin. Og slår hinanden i hovedet med grove trækøller. Det er selvfølgelig oktober, jeg tænker på her. Så hvis, okay. din, øh, hvis din ven Johnny har lyst til at være rockspært i DJ Bredes program, så kan han sende en e-mail til DJ djbredes-dr.dk og nævne en sang, han gerne vil præsentere. Og så, så kunne vi sådan drage lidt øh, nytte af Johnnys viden om rock. Til, øh, ja. Vi skal jo godt rundt i, i rocken i rocktober. Det kan du lige spørge ham ja. om, om han kunne være frisk på. Ja, man sidder og lytter intenst lige nu, her over i hjørnet i køkkenet. Det kan jeg lige tænke over i løbet af aftenen. I hvert fald begge to meget velkomne. Og det er alle andre, der lytter, også. Det er vores rock, nemlig. Men Christoffer, øh, jeg kan høre, at de champignonerne, de skal, du skal over og røre lidt på panden der, så det ikke brænder på. Og øh, tak for ja. opkaldet. Og øh, ja, for god, god kamp nede på Old Irish i aften. Ja, tak skal jeg. Jeg glæder bare. Perfekt. Ring ind igen. Det er Tak for ham. Til Monty Alexander, til amerikansk jazzpianist, I 2014 lavede det her meget dejlige cover af Marvin Gaye-melodien What's Going On? Er du, er du det er sjovt, lige inden vi gik øh, i studiet i dag, så hang der sådan en sæddel ude på gangen her i det her byen, hvor der stod What's Going On spørgsmålstegn, så det var sådan lidt et, jeg tænkte bare, at det var sådan et løst spørgsmål. Tænke, måske har det noget noget, Marvin Gea gør, måske ikke. Måske er det bare sådan en medarbejder, der kan med et hvide pande, der foregår. Vi får i hvert fald... Og så kommer det her, altså. Jeg vil sige, jeg kender ikke et bedre svar, end Monty og Alexanders svar, til kører hele baggrunden. Lad ham spille. Lad ham spille. Det job i hele verden, der er lige så godt som at være radiovært i egen robot. Det vil være at sidde og være en del af det her lille groove med Monty Alexander og band. Altså de der bongoer. Jeg har fået besked til på elekt, øh, på, på Mofonen. Kan du også, hvis du går og lytter ud i øh, podcast? Med podcast på, så kan du altid ringe ind på programmofonen og lægge en besked på vores telefonsvar. Det kan du gøre på 42 66 80 29. Og det er der nogen, der har gjort det her. Lad os høre, hvad de har at sige. I'll put your knees on a I'll put a strange dream on a I'll jeg ved, hvad det egentlig var? Det lød som nogen, der havde øvet sig på at synge en sang på kinesisk, synes jeg. Det var da interessant. Hvis I får lyst til at komme med uddybende oplysninger om jeres musikalske budskab, så skal du bare bruge nummer 42, 66, 80, 29. Jeg kommer der. et der, kommer der, der hot rotation i dit de der vores program. Det er med Bayo's Side Reggae Mix. For en besked der står Hey DJ brevet, jeg 10 lover er klar på at stikke den lange tone hvis nogen overgår de i 2 sekunder. Desuden, jeg har et ønske om at høre Riding with the Wind med en boe. Det er smukt og umiddelbart. Desuden kan man støtte op om albummet Muse kan udkom, kan komme ud på LP ved at købe den på forhånd. Der samles penge ind på boomerang. rænge uh, jeg tror, at Boomerang er en af de der digitale tjenester, som muligvis er startet af Saddam Hussein. Så man skal lige undersøge, hvad man gør generelt, når man er på nettet, vil jeg sige. der skriver ind her, har rekorden øh, i at holde en tone længst her i dit øh, brødersprogram. TineTuslover holdt en tone for... Øh, var det ikke for to programmer siden, Mexi? Jeg sad i hvert fald her, så det, det lyder meget rigtigt. Ja, men det var for to uger siden, der var Tineshus Lover holdt den samme tone i 22 sekunder. Så hvis, hvis der sidder nogen derude, der tænker, at det, det kan jeg holde længere, det der, så, så skal du bare ringe ind, og så, øh, og så ser vi, om du kan slå Tineshus op. Det er i hvert fald en, øh, en konkurrencevillig, og Tineshus øh, <laughs> der skriver, der gerne vil udfordres, og det er jo, det er jo lidt spændende. Så... Øh, Ja, endnu en, en må måde at engagere sig i Didier Rødds program på Hold en Tone Længe. I orden med mig. Det er vigtigere end så meget andet. Her kommer Eddie Huber fra Barbados. Mind, dreaming, wishing that you are dreaming, too. Of your sweet love, with my arms around en enkelt sang for mig til at tænke på noget, Mexica. Hvad tror du, det, er? Øh, det Altså, det er noget, sangen handler om, fordi den... ja, den handler jo om, du ved... Jeg kommer det til at selvfølgelig, at øh, vi, har, vi har ført nogen sammen her i DJ Breds program. Nå ja. Ja, ja, ja, ja. Den store rej og Shamhat, og vi har faktisk fået... Det to lyttere, der har fundet kærligheden og hinanden igennem DJ Breds program. program, program, program og vi har faktisk fået en besked fra øh, en af de to øh, romantisk involverede personer, nemlig Shamhat. Shamhatten, øh, som jeg antager er en hund. Meget forkert, men jeg tror det. Shamhat skriver Kære DJ Bred og mexi. Nu har jeg været på DR i halvanden måned, og jeg tænker, det er tid til en form for midtvejsevaluering. <laughs> Udvåbstime. Hvordan er det anderledes at arbejde for den store fisk, sammenlignet med, da I blot var en brevkasse? You me, in love. Op, var det alt, hvad mere, Okay. Part okay. 2. Jeg har sådan en knap herovre, som når jeg trykker på den, så lyder musikken endnu bedre. Okay. End... Ja, jeg prøver lige at trykke på den. Kunne du høre det? Den lyder endnu bedre end før. Jeg ja, fik ikke nogen forskel. Det kan det, også bare på hele tiden. En tid. knap, der eksisterer i virkeligheden? Ja, Så ja, den her. Altså, vi... Ja. Man ved aldrig med dig, Mixi. Du snakker <laughs> meget om nogle knapper, du trykker på. Nærmest uanset, om man er på McDonalds, eller man sidder med dig i et Og det er i sig selv er en af de knapper, jeg trykker på. Du er en af dem, der på. har de nemmeste og mest tilgængelige psykoser, det er derfor, vi kalder dig Mixi. Ja, Det er det program, program, program. Men Shamhats besked fortsætter. Shamhat spørger, hvordan er det anderledes at arbejde for den store fisk, sammenlignet med, da I blot var en brevkasse? Er der noget, I plejede at gøre, som I ikke længere må? Noget, I skal gøre, som I ikke skulle før? Nogle kommentarer, ris eller ros fra ledelsen? Og så vil jeg gerne høre op af din lov med synd og skam. Med venlig hilsen. Kind regards, Shamhat. Øh, okay. Øh. Ja, lidt historie før, at DJ Bredes program, som du lytter til nu, var et program på B6. Så hedder programmet DJ Bredes Brevkasse. Og blev sendt på en netradio station, der hedder The Lake Radio. Huh. Men uh, -Hat, jeg glæder mig til at besvare dine spørgsmål og opfylde dit lytterønske. Her kommer Bad John Cross med Gimme Some Lovin'. Jeg en sms, der står kære DJ og Mixi og cykler gennem den mørke fældeparken og skråler højt MAKING LOVE TO YOU KH, den lokale koreograf Jamen så skal du bare have fat i den fil, øh, lokal koreograf Med Eddie Huber der hedder MAKING LOVE Den fil har jeg, og jeg er morderligt glad for den Er den også på det grønne Spotify? Det aner jeg ikke. Jeg har aldrig været derinde. Ah. Skal jeg ikke noget der? Nej. okay. Det om lidt skal vi stikke vores små uh, giftige poter lidt dybere ned i nogle uh, DJ-kulturelle befændigheder, hvor nogle mennesker godt kan lide at spille deres... Ladere ved det forkerte tempo, men lige inden det, så skal vi til noget, der er lige så interessant. Nemlig noget her i DJ Breds program, vi kalder for... Mixi's Choice, som er en del af programmet. Er det allerede nu? Er det allerede nu? Så skal jeg lige op i gear, jo. Her på mine papirer kan jeg se, at der faktisk går 55 sekunder, før der er nogen, der rigtig begynder at fyre den af den her sang. Har lyst til at snakke hen over dit Choice. I 55 sekunder. Så øhm, har du brug for mere tid til Der er et stykke undervejs, hvor man kan tale. Okay, Så starter jeg det bare. Ja. Yeah. Okay, det virker giftigt, Max. Skal du ikke lige sige, hvad det er? Tempo, tempo, tempo, tempo, uh. tempo, tempo. Det er det hurtigste nummer, jeg lige kunne komme i tanke om. Prøv at høre, hvor hurtigt det er det? Hver gang man synes, det er lidt hurtigt, så man, bliver lidt hurtigere. Hvorvidt det kunne være en form for metafor, det her med en bananaspil, hvor bogstaveligt skal det tages? Jeg, jeg forestiller Ej, mig, det, det er det helt bogstaveligt! <laughs> Hey Mixi, tak for det. Det var Lio med Le Banana Split. L-I-O. hedder Og Nu skal vi til at, lige at stikke snablerne i noget lidt andet. Vi har nemlig fået en besked fra en, der kalder sig Adagio for Things. Øh, vedkommende skriver... Hej DJ Bred! Sender dig her sidste nyt fra den støvede 5 kasse af 7-tommer-sinkler. First couple out fra 1984. Af Malcolm McLaren. Som nok er mere kendt for at have startet tøjbiksen 6, og generelt være 70'er punktens PR-mand. Oprindeligt en lidt febrilsk og lidt anstrengende, anstrengende natklubsbasker, når den altså drejer i sin intentionerede 45 omdrejninger i minuttet. Men sætter man hastigheden ned til 33 omdrejninger, får man noget, som ligger sig mere i knæene end i albuerne, synes jeg. Hvad synes du? Mange kærlige hilsner fra en kollega og beundrer DJ Adagio for Things. Hey, lad os høre, hvad, han, hvad, hvad Adagio for Things mener. Her kommer en plade, der er lavet til at spille i 33 omdrejninger, øh, 45 omdrejninger og spillet langsommere i 45. Take it away, og, og lige om lidt skal vi øh, ringe til øh, personen og høre lidt om, hvad det her går ud på. Du lytter til der Brad's PROGRAM! Oh! <laughs> <Stop>. Bro! Bro! <laughs> hello, hvem, hallo, hvem ja. er det? Det er... Øh, Adagio for Sting. Okay. K kontor. Hva, Hvad kan jeg hjælpe med? Du har indsendt en, øh, en, øh, en udgave af Malcolm McLaren's First Couple Out, hvor den kører langsomt, øh, Mr. Mr. Ja. DJ. Ja. Men, øh, jamen, jeg sidder og skal måtte lytte lytter noget nede fra HK. Øh, Kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om, hvad det her navn af Dagio for Things dækker over? Og hvorfor er du synes du, det er spændende at spille den her plade langsomt? Hvad er det ligesom, hvad det gør ved pladen? Øh, jo, altså... Nu skal jeg lige herud Hvad hedder det? Jamen, altså... Øh, Ringer vi på et dårligt at, tidspunkt? Har du været at sorterer nogle kuglepinde eller sådan noget? Nej, jeg vil ikke. Jeg er ved at lave, lille jeg ved at lave en mix-tape til en veninde. Okay. <laughs> Men, I øhm, hvilken? Er der en særlig anledning? Var, hun har fødselsdag i morgen. Nå. Så øh, Så jeg sidder med et halvt øre i nogle høretelefoner og ellers så sådan... mig og min ven Brian til jeres program, som er rigtig dejligt ind og så videre. Men jeg kan godt hurtigt lige kort fortælle jer, at, at det er ikke jo for sengsvind. Det er sådan et lidt ordspil over. Samuel Barber's øh, sym øh, symfoni, som hedder Adagio for Strings. Hvem var Samuel Barber? Jamen, han var en eller anden sådan, komponist i 30'erne, hvis. Og de fleste kender faktisk godt det nummer. Det var sådan, øh, sådan et øh, sådan meget, meget, meget storladet, patosfyldt, Men Jeg ved ikke så meget om klassisk musik i virkeligheden. Er det ikke sådan så var der er blevet du... brugt i vildt mange film? Jo. Det er det, og det er også blevet, blevet remixet en del gange. Det er sådan, øh, jeg kan huske, det var øh, en gang på Roskilde i 2007, sådan, øh, hvor Chesto spillede. Han har også lavet sådan en rigtig storladen teknobasker udgave af det der Adagio for Strings. Oh, nej. Så okay, øh, det er nice. øh, bare en lille ordspil. Øh, men øh, jamen så var det forleden, der fandt jeg den her 7-tommer nede i en anden 5-kroners kasse, og så... Hvad for en butik var det? Jeg tror, det var Accord. Hvor I hvilken by? I København. På okay. Det er mm. en af de klassiske Accord-butikker, vil jeg mene. Ja, og jeg, jeg har jeg, jeg altså ikke kommet i Accord i mange år. så det ved jeg ikke. De det er havde også i mange bag. år en ekstremt livstræt ekspedient med den Accord, som nogle gange mm -hmm. godt kunne tage pippet fra en, hvis man lige havde lyst mm -hmm. til sådan at i nogle plader. Eller Small Talket på den her... Ja, det kan de, du godt drab. Jeg er ret imponeret over, hvordan de sådan formår at shrink-rappe alle de der titler. Jeg tror, de må have en eller anden fuldtidspraktikant øh, til at stå og, ved shrink rap maskinen Ja. Nå. Så, øh, nej, så, så det er det bare den her øh, den her øh, Malcolm McLaren-single, som... Mm -hmm. Jeg ved ikke, den var, den var ikke sådan... Lutter spændende, men øh, når man så ligesom trykker på ligesom til 45 mod til så er det sådan, om så der skete et eller andet. Fordi at, øh, jamen jeg har måske også bare en særlig forkærlighed for de der start, tidlig 80 numre, hvor de er meget sådan gavmilde med samleren og, og sådan øh, ja. Er der blevet lige skudt sådan nogle vokalsamples af, som nogle lynkineser, ikke? Sådan pav, pav, pav sådan noget. Ja. Det Var det et uheld, at du kom til at spille den ved den forkerte hastighed? Det sker nogle gange for mig hjemme på pladsspillerne, nemlig. Ja, det, det, er jo, det er jo noget, der sker. Jeg kan faktisk lige huske, at det var et uheld, men altså, jeg synes, det lå meget, lå meget til, når man har noget, som kører 100, 140 bpm. Sådan det er lidt anstrengende. Jeg tror, jeg ting den dengang, som gå lidt hurtigt, og så... Sådan en lidt en skarp synthesizer lyd, men øhm hey, Jeg sætter lige originalen på her i baggrunden, så man kan få en fornemmelse af, hvordan nummeret øhm, var tænkt til at lyde. Er det mere sådan kokain-agtigt? 80-agtigt? Kan du høre det, at mm -hmm. det giver for for, for for things? Ja, ja. Det genkender jeg. Det er også øh. okay. Altså, det er jo ikke helt af røvens til, men, men det mangler Ej, måske ja, ja. lidt den der... Dybe bass og den der monster ja. vokal, som man godt kan lide ved den langsom udgave. Altså, som jeg godt kan mm -hmm. lide ved den langsomme udgave. Ja. Præcis. Og så, så er der sådan noget, øh, nogle gange med sådan øh, l tip diverse, at der, det er meget begrænset, hvordan man kan manipulere dem, til trods for, hvis nu man spiller, hvis nu man DJ'er digitalt, man ligesom kan lave øh, cues og ting. og virkelig manipulere lyden sådan rent sådan, øh, via mixeren. Så er det i hvert fald det, det greb, der er til, ikke? Ja. Yeah. Mm. Men det er også som om det er måske er lidt, øh, lidt af Nogle gange falder man lidt over det som et fænomen. Forleden fandt jeg også den, øh, den klassiker af Gary Lowe som øh, hedder I want you. Politisk ordfører i enhedslisten, beklager en rapport fra Arbejdstilsynet. Den dokumenterer dårligt psykisk arbejdsmiljø på partikontoret. Medarbejdere i enhedslisten taler om mobning, stress og krænkelser. Og det er forfærdeligt, når sådan noget sker på en hvilken som helst arbejdsplads, siger ordføreren. Og hun tilføjer, at hun er sikker på, at ledelsen tager sagen alvorligt og gør noget ved problemerne. Men alle har et ansvar for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, tilføjer mig Villadsen. En britisk politibetjent er blevet idømt fængsel på livstid for at kidnappe, voldtage og dræbe 33-årige Sarah Everett, skriver Sky News. Betjenten, den 48-årige Wayne Cousins, tilstod drabet på Sarah Everett i juli, og forinden havde han indrømmet at have kidnappet og voldtaget hende. Og britterne reagerer med en form for lettelse, fortæller vores korrespondent Tine Jensen Knudsen. Det er den strengeste mulige straf, og den tages kun i brug i særligt under særligt skærpende omstændigheder. Men det er jo klart, at det ikke er noget, der bringer Sarah Everard tilbage. Og Storbritannien er lige nu rystet af en ny sag om et drab på en ung kvinde. Og derfor så føles det heller ikke som noget, der faktisk har ændret alt det, man troede det ville i foråret. at det var en politimand, der begik drabet spillede en stor rolle under sagen. Ja, det spillede en meget stor rolle, fordi at han netop misbrugte sin position som politimand til at lave en falsk anholdelse af Sarah Everard. Han bildte hende simpelthen ind, at hun havde brudt med de gældende coronarestriktioner og fik hende på den måde lagt i håndjern. Og så lykkedes det ham altså at kidnappe hende ned til det sydlige England, hvor hun siden blev voldtaget og dræbt af den her mand. Så det spillede en meget central rolle. Og sagen om Everard, der blev dræbt i marts, førte til demonstrationer i London og stor omtale på sociale medier. Kvinder begyndte at dele historier om, at de følte sig utrygge, for eksempel på vej hjem om aftenen. Til Frankrig, hvor den tidligere præsident Nicolas Sarkozy er blevet idømt et års ubetinget fængsel. Han var ikke til stede i retten, men via sin advokat anke han dommen. Han er kendt skyldig i ulovlig finansiering af sin valgkamp i 2012 og dømt for at bruge flere penge end til at på valgkampen. I Frankrig er der et loft for, hvor mange penge kandidaterne må bruge på deres valgkamp, og det skal gøre valgkampene mere ligestillet I 2012 lød loftet på 22,5 millioner euro, og Sarkozy skal have brugt mindst 42,8 millioner euro, og samtidig forsøgt at skjule udgifterne bag falske bilag. Og det er anden gang i år, at Sarkozy kendes skyldig ved en fransk domstol. I marts modtog han en dom på tre års fængsel, hvor jeg tog betinget for at bestikke en dommer med udbredt regn, 8-13 grader. På Bornholm, dog tørt og en overgang lige frem klart vejr. Det var Radiovisen her kl. 20. Mit navn er Preben Lund. Okay, der var vi lige afbrudt. Øh... jeg vide om vores... I ringer lige til, at daggiver for things igen. Jeg har så meget, vi de andre har brug for at lide om plader, der bliver spillet for langsomt. Hallo? Hallo, hvem er det? Du er blevet ringet op af DJ Breders program, program, program! Jamen, det er adagio, adagio ting. Okay, nice. Hva, øhm, hvad var du hver? Vi fadede dig lige ud, fordi vi gjorde plads for et, et uh, sidevindsfølsomt køretøj, der kun kører 40 km i timen. Som Chrissie øh, øh, godt kan skabe et vodt og fører bag sig. Det er overstået nu. Ja, vi er tilbage, og du lytter til DJ Breds program, program, program, program. Vi snakker om plader, der kører langsomt, når man tager sine 45-7-tommer plader, og spiller dem langsommere end tiltænkt. Mester, mister, for Things, hvad er din relation til det nummer, vi hører her i baggrunden? Jamt det lyder umyskendt som uh, Gary Lowe. Uh, I want you den instrumentelle udgave ja uh, yeah, i uh, altså simpelthen uh, med farten synker lidt noget sådan, så man kan følge med det her ellers ligesom tempoprædet uh, i talletisku mm -hmm. uh, det er også uh, mange klassikere og noget jeg måske engang faldt over på YouTube hvor den blev kaldt Gary slow uh, men uh, det <laughs> Det var også et gammelt støvet... Øh, ja, meget specific. Tænk, at man men, øh, stadigvæk på YouTube kan finde noget, der både er morsomt og relevant. Ja. Og det sjove var jo så, at... Så øh, fandt jeg pladen, men så gik jeg bare lige ind på nettet, og så kunne jeg ikke finde den på YouTube længere. Så jeg troede, den er pillet, blevet pillet ned i den sådan, populære form. Så skal man jo på Soul Teak, eller sådan, og finde en eller anden, anden like-minded nør, som har det og lagt op jeg gemt den, inden den forsvandt. <laughs> <laughs> Præcis. Mr. for things. Tak for den her. Tak fordi du har bistået os med lidt øh, af dine idiosynkrasier i forhold til at spille plader, der skal spilles, ja, spille dem forkert, ikke? Ja. Mhm. Mm det var sammen så det. For når mig. min. hvis du får flere vaksideer, ideer, så bare send, så kan du sende mediefiler til øh, DJ-bredet, snabelag, dr.dk Ah, kanon! Så skal vi med glæde afspille dem og prøve at forklare, hvad der foregår. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg håber, det her fænomen, hvor beskeden det end er, alligevel har trængt lidt ind, ind, ind på de øvrige lyttere, at... Hvis en plade er lidt dårlig, måske har en dårlig vokal, og den er på en 45-omdrejningers-plade, øh, så hvis hun spiller den langsomt, så... Bliver bassen lidt dybere, og den dårlige vokal lyder som det der pædofili-talesløring. Og så er det ligesom visket ud, det dårlige, og nogle gange er det bare det, der skal til. Og hvis du er en pladeproducer, der sidder med et, et middelmodigt track og en middelmodigt kunstner, så overvejer jeg lige at sænke det sådan 18% i tempo, inden du er det sted til at blive trygt på vinyl Det kan redde meget. Her i baggrunden Gary Slow med, I want you. Mixie take it away. Det, det, det er sådan en okay gruppe, man godt kan lægge lidt i en sækkestol til at spise nogle popcorn uden at blive syg hovedet men så prøv lige at høre originalen. Wow, det samme mig. til DJ Bredes program. Vi har lige øh, stillet lidt over fænomenet at spille sine plader i det forkerte tempo, og lige om lidt kommer der øh, en sang, som øh, vores styrer Simone har præsenteret mig for, som også handler om 45 omdrejningsplader. Du ved, de små LP'er, ikke? tommerne. Altså, det her er jo ikke dårligt track, men det, har, det, det er samtidig heller ikke et vildt karakteristisk track, så det er klart, jeg ved ikke, jeg var jo i hvert fald bedst lige den, den, den langsomme udgave, men øh, Hvad sker der her? Jamen øh, yeah. Jeg tror, man kan klarede han and you know, what den what selv what er herfra. Her kommer Maccabee med... 45. There's something about the feel and the vibe Yow yow You ever feel a vibe when you hold a 45 With your thumb in and the middle fingers on the outside Black vinyl about seven inch wide Information upon the label, music on the two sides Something about the 45, me say something about the vibe Brand new tunes to not just revive You could have a million tunes upon your hard drive But there's something about the touch and the look and the The feel and the vibe Oh you a DJ and you've never played a 45 I've something about the feel and the vibe Up on the deck you know a musical kiss When the nigga touch the vinyl then you hear a little hiss P.E. sound warm and the top sound crisp Not so digital like a compact disc Every DJ have experience this Cause it's a part of your musical apprentice Play the vocal then the version with a flick of your wrist Then the MC come in a diss Cause it's all about the 45 There's something about the feel and the fine You're a selector and you've never played a 45 I something about the feel and the vibe Well I'm not saying that you should be playing The 7 inch 45 only But if you are able, go buy a turntable You can also get them with the USB It's all right to play laptops, All right to play CDs It's alright to play your MP3s, but don't leave out the final Cause you can use them side by side with the modern technology line. Me not stupid and you know se me not tick Me know say times change and you must move with it One thousand jones, one one memory stick And you don't need no box, it can fit in your pocket But if you never played a 45 before, why don't you try it? Borrow one from your friend, if you know have money for buy it You know it's got a vibe and you just can't deny it Maccabee, come be testifying it. It's all about the 45 It's something about the feel and the vibe So you're a DJ, you're fi' try and play a 45 There's something about the feel and the vibe You're a selector, you fi' try and play a 45 There's something about the feel and the vibe Me a tell the people, them it's all about the 45 There's something about the feel and the vibe Yo yo, say 45, still a press and 45 still a make you can buy them in the shop or get them pan internet, it could for up a couple 45 is select, and every reggae DJ is supposed to wop a deck, you can't sweep your 45 if them under the carpet. Some Say them dead, but them not dead yet. Man, I own 45 like them a private detective. I pay a big money and I write big check for the 45 There's something about the feel and the vibe. Be I tell the people that we try and play a 45 There's something about the feel and the vibe. Oh, you a DJ and you never played a 45 There's something about the There's something the feel and the vibe. Yo, yo. Never Played at 45 Fyldt med meget søde henstillinger og gode råd Jeg synes, det er så skønt, at den her sang ikke er sådan noget med, at At det er det rigtige at spille vinyl og det er det eneste bedste og sådan noget Men det er mere sådan, nej, ja, tænk på den som et supplement til alle de andre nice formater, du kan spille Det er så... Det var super fedt, der, var ligesom rappede om, eller sang om, at det var okay at spille USB-sticks <laughs> yeah. og tre filer Men uh, prøv også lige en 45. Yeah. Var det et lytterbidrag, øh, sagde du? Ja, det er vores lytter Simone, der sendte mig den her øh, og sagde, det, det kunne være noget for dig, og det kan du også gøre, hvis du sidder derude og tænker, at, ah, de, de bør kende den her, de bør høre den her inde. i alle dem, der lytter til DJ Breds program, så kan du øh, skrive til os på, øh, eller ringe på 42 66 80 29. Eller du kan sende en e-mail på djabreved.dr.dk. Øh, og det er der en masse lytter, der har gjort, og vi har fået masser af lytterønsker. Og det næste lille øh, segment her af programmet, det er ren lytterønsker. DJ Bre jeg får en besked der står kære DJ Breds program jeg går under navnet Alan fra Nick og Jay uden godt nok at hedde Allan eller have nogen videre tilknytning til det ellers udmærkede producerkollektiv Nexus. Jeg står i den både lykkelige og lidt triste situation at jeg skal flytte lejlighed. Lykkeligt nok da det er da det er til en større i samme andelsforening på Nørrebro, men trist da jeg skal forlade hvad der har været mit hjemsted, De sidste 13 år. Her kommer vi så til udfordringen, som jeg ønsker hjælp til fra dem og deres lyttere. Jeg er nemlig i vilrede, skal jeg fortælle dig. Jeg har således endnu ikke fundet på et navn til min nye lejlighed, som det ellers behørigt er. Min nu snart tidligere bolig gik under navnet Rottbogen, som er inspireret af navnet på den klassiske Clint Eastwood-film Ørneborgen. Og det faktum, at den var pænt til rotterne, der jeg flyttede ind. <laughs> den, den nye har jeg derimod brugt en del tid på at renovere, og den er derfor i noget bedre stand. Den har herudover kamin med tilhørende kaminhylde, som i sagens natur bringer uudtømmelige muligheder. Jeg skal derfor høre om lytterne eller jeg selv kunne komme med et fornuftigt navn. Skulle det være muligt, at både i pose og sæk vil jeg gerne ønske magtens korridorer med nummeret lorteparforhold i den lange version? Har hørt den en enkelt gang i P3, mener jeg, for mange år siden, hvor versionen indeholder mange flere vers end radioversionen, og derved giver bedre sammenhæng øh, i dens ellers uk okay sammenhængende lyrik. Vældig hilsen, Allan fra Nick j okay, lytter jeg derude? Ja, der var meget der, vi ja. skulle forholde os til, men... men, men Sådan er skal det. Skal vi finde et navn til Alan fra NickerJays' nye crib? Med lytter som de her, Mikk altså, det, det er jo solid gold, altså. Okay, derude, du hørte, du hørte, hvad Alan sagde. Han har fået en ny, lidt større lejlighed. Han flytter fra rådderedden, men han har brug for et navn. Altså, selvfølgelig har han brug for et navn. Det er noget af det vigtigste. Det er at give tingene deres rette navn, så er man altså godt på vej her i livet. Noget, nu hvor vi er ved rette navne, jeg ikke for sådan at trumfe alleren, men noget, der, noget, der rigtig synes generer mig rigtig meget til dagligt, det er, at, at de telefoner, som flertallet bruger i dag, hedder smartphones, hvor det ligesom, altså der er jo ingen, jeg har virkelig spurgt mange og søgt på nettet om sådan, hvad betyder smart egentlig? Sådan, hvad, hvad betyder det? Ligesom? Jeg føler ikke, at de der Berøringsskærmstelefoner er navngivet rigtigt. Altså, smartphone. Du kan godt høre det. Det, det lyder jo ikke. Det lyder jo ikke af noget. Altså, og det er helt sikkert ikke præcist i forhold til, hvad det er. Men det, vi skal koncentrere os om nu, det er, hvad fanden? Allands nye store lejlighed med kamin. Hvad skal den hedde? Her kommer et lytterønske fra øh, den galante kongereg, som øh, skrev ind i sidste uge. Øh, til DJ, DJ's at plus program kommer Devin the Dude med nummer Dubi Astray. Der er en sjov lille historie det her nummer. Check it out. Relaterbart. Hvis du er typen der godt kan lide Sunde Bang. Ja! The people go home and you wanna smoke weed but the reefers all gone and somebody had the nerve to take the herb out of the doobie ashtray why they do me that way what you gonna do when your friends go home and you wanna drink a beer but your in so gold. somebody had the nerve to take the herb out of my doobie ashtray why they do me that way you probably don't have a big old house on the hill But if you did, just imagine how would it feel if your phone got disconnected, no cash, your gas cut off, and the gal that you had that was helping just stepped off. She took the kid, the dog, and the kitty, and everybody know you're at a low. They feel pity, and what's really up is now you're just normal, no more, no more clothes, can't go to the show 'cause it's formal, and you wonder why, why, why, why, why, and you resort to getting high. But damn, you can't find your stash. And you never took the time to ask yourself. Yeah, what you gonna do when the people go home? And you wanna smoke weed, but the reef was all gone. and Somebody had the nerve to take the herb out of the doobie ashtray. Why they do me that way? What you gonna do when your friends go home? And you wanna drink a beer, but you're in so cold. Somebody But I do be tray why well they do me that way? You probably don't have a lot of money mm -hmm. But if you did, would you find it funny? If you left it and you spent it and you didn't invest Or put it in the bank so we can gain some interest You just went and got the biggest car you can find And a couple of mo just like it so your friends can follow behind Never mind how much it cost, you cop the best weed to smoke And for her for a fur coat, you got jet skis and boats And next thing you broke uh. And the yacht that you got it won't sail or float You look back and try to catch someone's attention for help You made a right at the lights and they made a left And you ask yourself What you gonna do when the people go home And you wanna smoke weed but the reefers all gone Somebody had the nerve to take the herb out of the doobie ass trade Why they do me that way? What you wanna do when your friends go home And you wanna drink a beer but your end's all cold Det med Dubi Astray. Jeg ved ikke, når der ikke her, lytter, men jeg kunne relatere til alle problemstillinger i den her sang. Bortset fra det typiske af mig selv, der har fjernet de eftersøgte objekter ved indtagen. Her kommer der et andet lytterenske, som er faktisk et par uger gammelt. Det er fra Iskdronningen. vil gerne have People Has a Harten. Her kommer den med Coleman Family. Afordningen for det her lytterønske, People Has It Heart, øh, Isfroning, du skrev aldrig ikke noget om, øh, hvem, hvem eller hvilken ja, artist, du, hvilken version af nummer, du vil høre, så jeg bare Valgt den at kende. Med Coleman Family. Øh, åh, hvad skal vi nu jeg, jeg er forvirret. Det får mig til at tænke på, at vi nu kommer der lige en fordi fra DJ Breds program det næste stykke tid. Altså vi vi vi nærmer os den måned vi kalder for 2 ikke? Så det bliver bare 100% blues og hard rock og lytter de, de de ønsker der er kommet ind i dag som kan benævnes rock, altså øhm, Sønder og skam og Magtens korridor, det vil blive rullet ind i en super intensiv øh, top 6 rotations i Mathias omgang, der kommer i oktober, hvor vi kører hitliste, rotationsprincip og generelt flammekaster på albuerne her i DJ Breds program. program, program, program. Og så er der også nogle, på, den, på lidt længere sigt, så er der planlægget et program, der handler om seksualitet. Og nej, det er ikke sådan noget... Jeg har en stor tissemand, eller lad os gå ud i den her busk og lege skjult pølsen, jeg tænker på. Det er ligesom alle de andre former for seksualitet. Altså, alt, alt. Ja, der, der er jo nogle former for seksualitet, der er meget hyppigt er beskrevet i musik. De har deres scene allerede. Det program, jeg gerne vil lave om seksualitet, handler om at være forelsket i sin skolelærerinde at have lyst til at have et andet køn, end det, man blev givet ved fødslen, alt, ligesom alt, alt andet end det. Så hvis, så hvis du kender til noget musik, som du synes beskriver nogle af de ting, som det er svært at snakke om øh, med ord alene, så send, send ideer til mig på øh, dj.bredet.dr.dk. Og så øh, allerede nu går det ret godt med, med at planlægge det program. Der er virkelig mange... Spændende sange, hvor jeg synes, musikkens sprog kommer meget til, til sin ret ved at, at beskrive noget tiltrækning og noget seksuel identitet på nogle måder, som, som det i hvert fald vil være svært for mig at beskrive på andre måder. Så seksualitet. Og så er der et andet program, der er på vej efter oktober, som handler om forvirring. Det at være forvirret, og det tror jeg, som paply... Begreb må vi sige, vi er ikke lige frem ved tør for forvirring her på vores på den klump jord, der flyver gennem universet, som du er en del af. Forvirring. Så ja, hvis du kender noget musik, der skaber forvirring, jeg er meget interesseret. Send det til DJ Bredesnap af Men endnu bedre, hvis du kender noget musik. Hvor, hvor det føles Eller helt entydigt er som om At dem der har lavet det selv Er forvirret over hvad de har gang i altså, De skaber ikke forvirring De er forvirring Så, så kan du også øh, så, så håber jeg på at høre fra dig De her øh, ja, på, på DJ Bredet Det er punkt som DK Så ja Det, det er to emner som, som, som, som Vil blive forsøgt beskrevet Når vi er om på den anden side af den her måned, der hedder oktober. Så skal vi vist lige have et lytterønske til det. Her kommer fra Søren. Søren, der ringede ind. Ham, der har en frisbee med en indbygget højttaler. Her kommer det. What's the matter with you, boy? The Inkspot. You're fit. Forvirring. Seksualitet. Store fedre. ba No meat on my bones, no sign of a pot. I looks in the mirror and I thinks I'm hot. I've been to the dentist and had my molars glistened. Oh boys, but my gal won't listen. Oh, your feet's too big. She don't want you 'cause your feet too big. Mad at you 'cause your feet's too big. Hate you 'cause your feet's too big. Tell us about it, brother D. Look at you boys! I done past my joys tears What? Everything matches, including my red vest. with your head! I asked my girl standing, and I asked her, said what she said. This is the answer that I keeps on getting. Feet's too big. I don't want you 'cause your feet's too big. Mad at you 'cause your feet's too big. Hate you 'cause your feet's too big. Tell us about it, brother Charlie. Now, honey, I likes you, cause you show is nice. Oh, dear. Why, you got just what it takes to paradise. You think so? Now, I likes your face, and I likes that ring. But I'm sorry, honey, cause your feet is too big. Oh, your feet's too big. You don't know want you call your feet's too big? Man, that you call your feet's too big. Hey, you goes, your feet's too big. Tell us about it that brother Hoppy. Now, up in Harlem, at a table for two, they set four of us, me, your big feet, and you. Yeah. From your ankles up, boy, you sure is sweet. But from your ankles down, you've got too much feet. Oh. All your feet's too big don't want you, know what, you your feet to be Man, that you your feet to be Der er lytte igen, lytter er det? Øhm, du har ringet til CJ Bredheds program, hvem er det? Og det er lidt svært at høre Kan du gentage Ja, har du hørt mig nu? Ja, det er meget bedre. Hvem er det? Ja, okay. Ja, goddag, jeg, jeg hedder Jacob. Hej Jacob. Hej. Jeg, jeg, jeg sidder og lytter på, til P6 Speed. Det kan du godt bilde mig ind. Ja. <laughs> <laughs> og så står jeg numre, og, og så står der ring ind, så den jeg ikke så Okay. Så det er sådan, her, sådan her er bare. <laughs> Hvilke former ja. for øhm, ufører har du ellers rodet dig selv ud i, i dit liv? <laughs> Ja, det er et meget godt spørgsmål. Hvad er dit Men, største lader, problem, jeg, ja, Jacob? Hvad er mit største problem, er? Ja? Oh, okay... Oh, uh, okay, jeg sidder med en flaske Chablis og en flaske uh, Prosecco. <laughs> og uh, jeg kan ikke finde ud af, hvilken af dem, jeg har løbet til <laughs> Så du har et boeme-problem, eller hvad? <laughs> ja, det kan det, du det, godt kalde det. Og du har et alkoholproblem. Det <laughs> er <laughs> ja, okay, ordentligt, uh, men, øh, nej, men, øh, men jeg ved det det er fordi, at jeg, jeg faktisk har fået et nyt arbejde i dag, plus jeg sidder med øh, en dejlig kæreste, og, øh, og øh, vi snart skal ud og rejse, og så var jeg sådan lidt, hey, mand, hvis I gerne vil spille et godt nummer, så tænker jeg, it's a good day med Peggy Lee. Det kunne jeg godt tænke mig at I spiller. It's a good day. Jacob, jeg er faktisk ved at planlægge et tredje program, som hedder Min bedste dag. Kunne du ikke tænke dig at være Nå, med okay. i det program? Det vil jeg da gerne. Altså, du, jeg tror, når jeg tænker tilbage på min eget liv, så er der nogle få dage, hvor det hele bare klappede. Sådan, for nyt job, for endelig fat i den der øh, person, man gerne vil forføre. Og ligesom den der helt særlige dag, hvor det hele bare på magisk vis lykkes. Ja. Er det sådan en dag, du har i dag? Det er, det er i hvert fald en rigtig god dag i meget lang tid. Jeg, altså, sådan, hvis man spilder over hele mit liv, så, ja, så er der måske ø, dage, hvor jeg har været mere flyvende, men, ø, men, ø, men i dag er jo helt sikkert ø, en af dem. Hvad er det for et job, du har fået? <laughs> er jeg i radioen lige nu? Ja, ja. Okay. <laughs> Tror du, der sidder folk inde på P6, som ikke er i radioen, som bare snakker med folk? <laughs> du er i radioen, men ja. du, du kan beskrive det så detaljeret, som du vil. Du kan jo udlade specifikke ting, hvis det betyder noget for jobbet. Uh, Nå, no, men øh... Uh, no, men Ja, uh, yeah, men uh, det, det vil jeg helt lade uh, fordi det er meget... Uh, det, er meget det, det, vil, det vil fuldstændig sige, hvem jeg er. Han er nok... Mixi, tror det ikke, han er dokter i centrumdemokraterne. Demokraterne? <laughs> det er i hvert at han har haft sådan et one... Altså sådan et job, der kun findes én af. Ja. Ja, der er, er du ikke, blevet der, ikke forbundskansler der. i Tyskland? Jeg har spindokset for en forbåndskansler i udlandet. Hvem er du sammen med, Hvad det, hedder det, det, din det, det, kæreste? Det er sådan, jeg... Prøv lige jeg af. Jeg, jeg vidste ikke, at jeg ville komme direkte ind i, uh, i radioen. Sådan jeg, er det her i DJ Breds program, jeg bliver det... Det, her, det... Det er lige pludselig meget personligt, jeg havde ikke lige forventet. Jeg, jeg ringede faktisk bare fordi, at jeg ville bede om et godt nummer, jo. Du vil gerne have pækket lige med a good day, var det sådan? Ja, yeah, it's a good day. It's a good yeah. day. Men Jacob, jeg tror, vi skal, tage den. vi skal tage den i det program, der kommer, som hedder Min bedste dag nogensinde, altså. Okay. Ja, ja, ja. Men uh, det, det, det kunne jeg godt være med på. Jeg har, jeg har nogle bedste dage. Helt fantastiske dage, uh, selvom, om, yeah. Det gemmer lige dit nummer, så ringer der op, og så kan vi lave noget nice radio, der bare handler om de dage, hvor det hele bare kører, altså. Yeah. Ja, det du Hvem er du? Hvad hedder din øh, kæreste? Jamen, brød her. Jeg synes, det bliver for personligt. Nå, okay. Være. Ja, ja. Det er i orden. <laughs> øh... Hvis du hellere vil fortælle algoritmerne din sandhed, end ja, du fortælle ja, ja. dem til nogle rigtige mennesker, ja, ja. så... Altså, det problem. skal jeg ikke blande mig i. <laughs> ja, altså, der er jo er noget, fordi at, øh, jeg jo selv så sidder mig lidt for... Øh, jeg har jo lavet mig inden for øh, psykologi og filosofi og... Ja, så og alle mulige ting, så jeg synes, det var meget sjovt dengang, gang, jeg, jeg, jeg stødte på, øh, på øh, Jungs øh, idé om øh, synkronicitet, Hvor mm. at øh, snakke om, at der sker nogle ting nogle gange på mennesker, som simpelthen bare er ud af milliarder Og hvad er chancen for at det nogensinde skulle ske, hvis der, der nærmest ikke var noget skæbne indover? Eller hvad er det, der ligger i, i, i universet, som gør, at de her ting sker alligevel? Fordi chancen for at det skulle ske, det jo nærmest er umuligt. Og, øh, og sådan nogle oplevelser har jeg også haft, og det, det øh, måske også jeg noget, jeg vil dele. Var du lyst til at fortælle om nogle af dem nu? <laughs> øh, jo, men det er jo en længere historie. Øh, men øh, altså, når, man, når man hopper ind i en taxi, tilfældigvis øh, mod lufthavnen og siger, hvor skal vi hen? Og kommer ud, øh, og man finder ud af, at man egentlig i taxien på ud til lufthavnen og finder ud af, at man gerne vil til Paris og kom ud til Lufthavn og finder ud af, at det sidste fyr er født til Paris. Så står man og kigger på departures, og så står det sådan, at nej, øh, Nice, ja. Og så, øh, så ender man først øh, med at snakke med nogen på flyet, som giver en overnatning i et penthouse i Nice. Og så ryger man videre til Monaco, hvor man så møder en fyr, som er vokset op i Monaco, hvis morfar har taget sin jagt til Corsica. Så efter vi har været på diverse øh, vilde fester og diskoteker i Monaco Havn, så går vi op og crasher hans morfars lejlighed. Og så, øh, <laughs> så på vejen faktisk i flyet, øh, så øh, endte jeg jo sådan, så, så, øh, kære, så, jeg no, så ender vi lidt i My et hvor jeg mister mit øh, kreditkort ud det falder ud af lommen. Så da vi kommer tilbage til, øh, til Nice, for nogle dage senere for at flyve hjem, så kommer vi ud i lufthavnen og sagde, I kan ikke komme til København nu. Men så går vi hen til Lawstone Found hvor jeg får fat i mit kreditkort, og så siger vi, men hey, så lad os tage til Cannes. Altså, så øh, fortsætter den historie, faktisk, og øh, dagen efter, vi skal flyve hjem fra København, så, øh, så ved vi, at vi skal have nogle timer, inden at flyet går til København, hvor vi møder nogle søde fyrer fra København, som øh, vi sidder og drikker øh, noget vin med. Og øh, så aftaler vi øh, at mødes i København på et tidspunkt. Så en måned efter, så er jeg i, øh, på Islands Brygge, hvor at, øh, jeg er ude og bade. Og der kommer jeg op og øh, vandet og møder en gammel veninde, jeg ikke har set i 10 år. Og øh, vi står og snakker lidt og øh, siger farvel. Og så øh, senere på dagen her, så om aftenen, så skal vi ind til, til noget åbning af restaurant inde i København, hvor der er jazz og der musik og sådan noget, og så øh, siger vi en veninde. Hey, har du egentlig snakket med disse gutter? Vi snakkede med en i Isis lufthavn. Og så siger han, nej, hej, lad os prøve at ringe til dem. Og så ringer jeg op, og så siger jeg til ham, Hey, har I ikke lyst til at komme med til den der, der åbning af restauranter? Der bliver der er live musik og, og drinks og det hele. Og så de er sgu til koncert. Hva, hvad, hvad er det for en koncert? Jamen, det ved han ikke så meget om. Jamen, ja, du kan lige få min veninde, øh, hun ved mere om det. Og så siger hun, hej, det er Ida. Ja, hej det, jakker, Og så er lidt et øh, tomt tid, fordi jeg da var sådan... Hey, øh, hvor er dig, lige mødte øh, i dag ude på Isas Røgge og væk til den anden 10 år. Og så pudsigt nok, ikke? At øh, de gutter, jeg mødte i Nice måned inden... De kunne se sammen med hende, jeg er mødt sammen dag. Som jeg ikke har i 10 år. Det er da en pudsigt smir. Hold da <laughs> Hvad tilfælde. Det? det kan næppe være et tilfælde, det der, Jacob. Det, der er i hvert fald nok, men altså, det er, det er i hvert fald, det var et jungkaldt øh, psykonomiskitet. Altså, når, når der sker nogle ting, øh, og hvad er chancen for det? Det er meget, meget let. <tryk> Så var du alligevel lidt frisk på at fortælle om noget fra dit liv? Eller? Ja, ja, ja. <hæ? laughs> du er velkommen til at ringe ind igen til dit der program Jacob. Men du skal vide, at øh, du er live igennem, og... Jamen, det handler dig det. med silkehandsker. Ja, okay. Nå, men det synes jeg, det, det er rart at få en uh, behagelig uh, behandling. Tillykke med dit nye job og uh, hils din kæreste. Og jeg håber, at synkronicitetens medvind vil blæse hårdt og støt i din ryg uh, resten af din dag. Jo, tak. Og i lige måde. Tak skal du have, du. Godt godt. god godt program. God aften. til Jean-Luc Pong-Ti med nummeret The Storyteller fra pladen Storytelling. Jean-Luc Pong-Ti er en fransk violinist, der har Ja, på nogle af sine pladekoffer står I lederbog som en lilla elviolin. Det er fed nok musik, altså. Eller ja, uh, det er bare min omgiv. lytter Sham, han har spurgt, om vi får nogen kritik fra vores nye overordnede her i DJ Breds program på, på, Dan, på Danmarks Radio. Øh, og ja, vi har fået lidt tilbagemeldinger fra vores redaktør Anders, som, som mente, at øh, et segment, vi havde på et tidspunkt for tre programmer siden, hvor vi mindedes Lee Scratch, Perry, Ja, der var en sektion, hvor vores lytter Søren Nævendt Der var en, der indsendte et værk til noget, vi også har her i Didier Breders program Det hedder Lytternes Kunstudstilling Og der var en lytter, der indsendte et værk om Kim Larsen Og den, den etape af programmet blev afløst af en, af, af en, af, af en etape, der handlede om reggae og dub-produceren Lee Scratch Parry og det synes Anders blev lidt langt, og, og det var lidt svært at forstå, hvem Lee Scratch Perry var, mente han. Og vi skulle have placeret øhm, Mixi, der sidder derovre, har interviewet Lee Scratch Parry. Det spillede vi det samme program, og den Ja, vi skulle have præsenteret tidligere, hvem Lee's Perry var, så man ligesom havde et begreb om, hvad man skulle lytte efter, når man lyttede til Lee's parry. Så vi har fået... Det er konstruktiv kritik, kan man sige. Ja. Altså, vi, vi, får, vi får lidt kritik af den art. Men det er jo også fordi, det er... Live radio, hvor man ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, så... Selvfølgelig nogle gange, så... Det er, lidt, det er måske lidt krævende eller lidt langt, men det er prisen, du betaler, som lytter for, at der nogle gange også sker noget uventet. Overgangen fra at sende på The Lake Radio dengang, det hedder DJ Breds brevkast, til at sende på P6, hvor det hedder DJ Breds program. Har for mig øh, DJ Bred egentlig været ganske smertefri. Min øh, rebelske grundindstilling prøver jeg som et mere modent menneske at blande op med en, øh, en indstilling om, at der er noget at lære alle vegne og af alle mennesker. Jeg er glad for at være, glad for at være her, på det er en institution, der snart har eksisteret i 100 år og som har skulle varetage det problem, at familien Danmark har skulle blive enige om, hvad for en DJ-set, de gerne vil høre, ikke? Altså... Og nogen vil have underholdningsmusik, og nogle vil have dansk top, og... Og det er bare... Det er et problem, som det er at prøve at løse i hverdagen, er bare... Umuligt at løse, fordi der altid vil være en meget stor del af lytterne, der har det. er selvfølgelig blevet lidt nemmere her i nyere tid. Hvor man kan have mange kanaler, men... Ja, forestil dig, et. Hov, undskyld. Den tager vi lige. Øh! <laughs> så når det går galt, så kan man bare fyre nogle lydeffekter i. Det er også... Ja, her kommer unge fra Ellegårdsskolen med pladen Selvmord. Og det er et lille forsmag på det. Er noget, vi skal tage fat på her i Roktober! Det er meget lavt nummer. The... I den taber altså for Tandrock med nummeret Selvmord Med skæringer Som disse i vente, Så håber jeg at du har fået lidt mod på at følge os Ind i det der starter lige om lidt Som hedder Ungdoms Rocktober Her kommer Opgang 2 med nummeret Hot Love Og Osttips Der skolen Hockey og rock! Ole Bertelsens søn! Jeg kan glæde til meget mere obskur ungdomsrock i den måned. Der kommer oktober, oktober. 1993, Kristen med nummeret Hockey Rock Der er noget du kun får her Der er noget du kun får her i DJ Breds program Der er noget du kun kan få her på er Takket være det store arkiv af plader Som Otto Leisner tog initiativet til at starte en gang i 50'erne DR's diskotek Hvis du spørger dig selv Jamen uh, DJ Breds program Hvorfor er der pludselig så meget dansksproget musik osv så, så er det fordi jeg føler en forpligtelse og en personlig interesse for at prøve at se, øh, hvad, hvad, hvad programmet kan blive med det, som er unikt for det pladearkiv, som Danmarks Radio har. Og en af grundene til at holder meget af jamaicansk musik, det er, at de musikalske rødder på Jamaica, de er så kraftige, at globaliseringen ikke har ført til, at musikken bliver ensformet Så jeg synes, der er noget, der tyder på, at hvis man sådan vil have noget at byde på i... Global mediearena, som alle spiller i i dag, jamen, så må man tage fat om sine rødder og se, hvad de har at byde på. Og der har vi altså DR's Diskotek, som har på min opfordring gravet Kristen Bertelsen frem til os med hockey og rock. Jeg håber også, det giver dig lidt appetit på at følge os ind i den mest rockede måned på året. Rocktober, som kommer i næste måned. Det bliver ikke kedeligt, kære lytter. Vi har så mange som muligt rockspærter med på rød, og det kunne også være dig. Hvis du sender et nummer til, øh, eller, altså titlen på et nummer til djabrød, så kan vi arrangere sådan, at du præsenterer dig. Du skal ikke tage det her med eksperteriet for bogstaveligt. Det er simpelthen bare, hvis du har lyst til at præsentere det. Rock er jo nok den mest bombede og udhulede genrebetegnelse, og det kommer vi altså til at udnytte til vores kæmpe store fordel. Vil jeg vil gerne sige tak til alle, der har ringet og skrevet til programmet. Alle de beskeder, jeg ikke har læst højt, kommer senere. Alle lytterønskerne kommer senere. Du har lyttet til det program. Her kommer gruppen med klubben! tv-kassen står og, røvler, og for i de støvler, og for fans man hjemme, når man ved, hvor tingene sker?